بسم الله الرحمن الرحيم روز الحسين روز وهکې سخت تکلیب او مصیبت تا څنګه سخت تکلیف پټاو حسین بن علی رضی الله عنه د ننني سبق خلاصه ده شیخ المعری رضی الله عنه وفات شو د کوپی والاو په خوښندل زل نه هوځه غواړي بو چې موږ ځان اشاره کړل د استافلات باندې بیاټ کول او ته چې تا خپل مشر مقررو اودم د ني نه راغور استو چې قال تراحث موږ او په مدینه ته خلک اوسې کول د اړت کاو کما چې کول دا, دا او خپل درځي مسلم ابن عاقیل رضی الله عنه او هغه کوپه ته ولګو ورته کچهړه در خلک ماته چې جواب را لګل دا په حقی نه ماته شل جوابو که بیا څښم زلام د څه در شمه هغه چې د مکې نه وته نو درځي په نس نمرو نمرو دته راشو او چې کوپه ته ورسېدو دا اختر پنځه وره اوسه اا تا دغه خلکو مشه چې نو مال ابن بشیر و په پټه وره هه نو اتم نظر خلق د دې چو قبیعات کو او حسین رضی الله ته دا جوابو لیکو چې ترځوا دا وسیله چې چلله په نظر وکاس ارکل چو حسین رضی الله عنه په څلوه اراده وکړه لا کوفتہ نو د ترزی ابن عباس راځل <سؤال> نن هو لرغب ابن عباس اور ته نه د ترز وا ولې را کوله دا د کباس خلک لري دا تا د طارق جون راغور وټی نه دی مزه اور ته ویل ماتا مسلم ابن اخیل دا خطري کړي چې دا ستاسو چل اول ما ته ز مخټنه کړي ماته مرخه ودا چری دا ستا ستاسو پلاره ستاسو ترزه ته دا پلور اقا ګورون سده دي څڅ څوک لچل چا بو استاد سي دي دا روخ دا خبر ابن زياد تمور سي دا خ اغه په خلک را پړول اول کدا خبر ایبن زیاد ته ورسی گی ایبن عباس ردیلو ویل اغبت تا خلق رو پا رئی اول کم و کسانو چې تا د یارانې یارانه دوستانه او زبیعات لیکنه دو دق خلک به دی صبال دوشمنان اغی انکار که او اول کدوان زمان خبره انکار که او خام خازی نبیدا معشومانو زن سمه بوز و زنانا ولزی ییږم چې د قرانګې به ووجل شي لکه څنګه چې عثمان رسول الله صلی الله علیه ورا ځنانه او ماشومان د ماشومان او ځنانه او تکافل اونه جواب ورکوه ولدا ما ته خو هدي چې په ماکه زما ویناتو ول حلال وګڼل شي چې بس دل طلاق شمول ته خبر یزي ته ورسې ابو عبد الله ابن زياد تختولې کو چې اعتماد کو په گورنر جوړ کې هغه په منډ باندې لاړ او نو کاران و شو او د خلینو څخه مخنه نه خاطه وکړ تر والی والهوا خلک د چا په تمه حسین رضی الله او چا خبرې کړه او دی وره ابو عبد الله ابن زياد په خلکو باندې سلام او تشاوو ته الیکم سلام په پیغمبر موصس سلامش دا د بادشاہي بالا خانه او قصر تو ورسې د الت دخلينا دا غبر کو نقاب نومان ابن بشير چې په دغه کولاو کو خلکو څنګه خلک نه وایي دغه ابن مرجانه ده یعنی څوک ده دا ابو الدوله ابن زياده خلکو پکاړ وانسکه وي او خلکو پکاړ واني اوستو دا دا غزيناله او خلک يا شكل القاركللوا پر اوسته ملت سه مسلم رجال هون مسلم چې دا غټ چرکل یا منصور او یا منصور دا د غو یو طریقه او دا د غو یو څو چې کې منصور څو دا لا غننه یو طریقې او چې دا قصصا خبره تیرات فاکل کسان تر کاوش اهو ال وای منځه ته یای دی دا باچا د قصر ادم دا غنا تاوش هاوس نه صدر ابن ابن زياد وسجدہ جنگ شروکو عبد الله ابن زياد چې مخام کې دوه صرف سلکاسو سپاتش سا شوه مسلم ابن عاقل سا. هر کله چې هغه دا دی دا ولیدلو د دېدا چې د خزمان نبیلي کې وسده کومار ځان له پرېزنده ابواب کنده طرفا دروازې طرف ترور چل تر سیدو درې کسو سپاتشیو اطول وس غدر وکړه غشت چې د دروازې نه روت یو قسم سمو سنو اطل نظر کسان کې اوس یو قسم پاتنه شټور وس دوه کا وکړه هران پاته شد دا سای د ما سره وکړه وسوارو پاته خطا ش چې کوم طرف کلاش روان خپل اسبن راکو شو روان شو د مکيف کوڅو کې ګرځېدو د کوڅې د محمد ابن احساس د عزت کړي غلام دغه خاله ورخه او دې ته لکه هول او ورګ لږه تخپل حالت وینکو چې فما باندې د تو توګه وشونه نو هغه نار میخکار خپل مولا محمد ابن احفاص کوي اعلی الاست ابن زياد تو چې ساله زمونکه هغه چراغ اویا کس او سو سو هم له به وکړه چې دې ورسره جگل کوه محمد ابن احفاص ولص فانا ورخ لغل چې نه زما بده کلي نه د عبدالله ابن زیاد لے پخپل ابانی بوتو عبدالله ابن زیاد لے اغو پی اغو شوید کو چٹیتیو لے اغو سر اولا چارت ویزید ابن معاولا ویغوڑو اغو نور جوسیو لے چکل وصولوی کلا پانسی کلا دا خبر حسین رضیلن ہوتا هو رسیده اغو کمزی تر ارسیده اغو قادسیت تر ارسیده اغو راروانو کاستو کچې دا उद्देश د وکاباس خلک د وله برتوهه پښکی مسلمان رونه ته یې د مسلمان و نه ییول تل منګه واپس کېږي واپس کېږي نو تل یا منګه وځي نو شو یا به څنګه خپل رو بدله واخلو خو موږ نه چې تاسو زموږ رونه د تر زمانه و چې تاسو نیولې نو زموږ د ځنکی به د څو خلک شتاره نه روان شو ګرځې چې د لایبنې لکر سر شوي داغ مشره عاممرری نه صاد نه وقعاس او د سر روان کوې ته غ ل دا مخه ستون کو د ري تون کوو ک بالا میدانان طرفته د عاممر نه صدر نهبي وقعاس دغه لخت ک پېننجه سوچ سوه کسان هو دوه دن فژیان یددل نیستنی را و چې و statistique کار نکي ز tehte کار نکي ویل یا الله زمنګو د دې په میاس کې پیسې لا کندور شې دا الله نه مدد کوو د مونږ را وواله ستوري چې موږ تاسو مرسته وکولګړیا و زموږ خپل چې کوم مرګریو اغه ته بیان وکړو او ک چې دا الله به مدانو دله نه و د دنیا چې دا که چرتهې پاتې کېدون کې نو دو د تونول زیات حقداران هغه پر غمبررانوخوا الله دا د پاار دو دپاره دا کله دا ک چې اررقم نه ش د دا زلی زون کې دی او د دی م متونونه ختمېدونون کې دي او د دوی چې دی خوشحالیانې چې دي دا د ورزو پوشان دي او دا دو کور چې دی هغهه د او سات د ناخې پوشان دی اوول دااخیرت د پااره توخجممه کوي غور توخه چې دا هغهه تخوا ده د لا نه ودي تاسو به کامیات شو بیا وجنګې دل ترد چې شهید کلی شو پهې کې د نظې دردش گزاره زخمون او دغه رنګې د توې چې په کې دی هغه چلور دی گزاره زخمونو او دا چې دی سنان ابن آنست نهخواوي هغه شهید کو سرهې جدا کو او لا ن زیاتې و هغه نو شیر د دې دا څرواخسته یعید ابن ماعیت یوړ دغه خاطربرزه شاعر ناش نو دې دا خپلا څوکرا واخسته یعید او د دې دا خنیفه لسته کوله غاټ کوله او یو شیرو ابو برزه او ټول در کول دا چکا دی فلما پر خپل ستر ګبانی لې دې چې په دې شوندبانی د نویل سلامو شوند لګی دې لې دې سلام دا خل کړی دې بلسم محرم باندې شهید کړې شو 61 هجری و د نبی له سلام د هجرت نه او یا کس چې دی اوسه شهیدان کړې شو هغه کې علي دیم مشرزي د غرانګي اورون د حسن رضی هو زامونو عبدالله قاسم ابو بکر او د دې رون او عباس عبد جعفر محمد عثمان د علي رضی الله هو زمونو او د تره زامنې په کې جاپار محمد عوانو ابن زامنو او نو دا پاکی پاکی ابن شو شو دا دوله نه جاپر زامون او د قیل زامن په کې په کې چې عبدله الررحمن جاپقاسي والله خلکو دی ف کوم اوور ش وجلې شو شدانکل شو هغو دپند پنکللو او د عمرب نسا د کم چې مخالب ده نه وه داغ نه په کې ات یا کسان چې خو چې په حسین د زیدن هو کوم تقیته روز الحسین و حسین رضی اللہ عنہو مصیبت و تکلیب لما ما تا معاویتا ارسل ایلہی هر کلاچ معاوی رضی اللہ عنہو وفاقشو نو ارسل ایلہی نو ونگو جوابو سیدنا حسین رضی اللہ عنہو تا اہل الكوپہ دا کوپی والاو سو انقد حبسنا انفسنا یقین من منقبل ذانو نیسار کلی علا برایتی کا استاپا بیات بانی وَتُولِبَا بِالْمَدِينَةِ او طلب که دو پو مدینه کی ایو با, ایو با آئی ایو با آئی عزید چی بیعاد دو کلشید یزیدو قد معیور ازیلن هزیو فَخَرَجَئِ الٰمَكَّةَ نُوو دے دا مدینی نا چاہ تلارے مکیترہ وارش او کلشید خرکو بیعاد کوکانا و ارسلہ ابن عمی مسلم ابن عاقل ویلی گود اخفل ترزی مسلم ابن عاقل کو فیتا وقال خبر مادا او قال م تا نه حقان چر په دا خبره رشتهرو ما کتهبدي و که ما داسهار ریفنی او ش ما تا په تهې د نو ال کو بږ زه د ستا ملګې شمی مسلم چه دا د مکی نال این مس همین رمضان د روزی ثاني امروزی نیم څه څنګه ل سورل ترشن وقادما ورشد ل خمس بن زوره دي خلونه ترشه مين شواله د شوال د شوال د ور اخر مستوي کنده اخر بن زاورس واميرها او مصر شدد کو فيالو انه مال ابن بشیر مال ابن بشير خا په د خلام مته تیران نهدي پټ داخل شو فبا اوغ نو بیااتو کو دد سا سیبل کودو کوپې سامانې تهشره ال الفن تن نه زرهکه سانوفرکه طب و خبر ولي کله خوین د لته خللممه هم مبل خرووج یا کله چې غیرره د وکله د وتلو لقی بنو با سره الله هممانو ملاو شود دیس عبداللہ ابن عباطر دیس فقال لہو غرتو لیا ابن عمید ترزو آن العراقی اہل غدرین و عراقوالا چی دیدا دوکا باز دی و انما یدغونا کوا بشکرا بلی تا للحربی د پارا دا جنگ فقال لہو غرتو لیا ابن عمید ترزو کتبا علی مسلم بیجتماع اہل کوپا علی لکل دیما تا مسلم پا جمع کی دل ود کوپی والاو پا ما باندې چه ما خپل مشر جوڑه او داغه کیه فقال لهو اغوطل قد جربته هم ما پا دیبانی تجربه کرده و هم اصحاب و ابی کا و اخی کا داستا دا پلا راستا درور مرگری همو خوا قتل تا غدن ما امره ما پرونی چه سرد دی خبری ند آغوست جنگو که اغوی شهیدان کل ازا بلغه ابن زیاد هر کله چې ورسیگی دا خبر چه تا بید الله ابن زیاد خبرو کستا دا خبر نو استفززون خلق براو پاری استفززون خلق براو پاری فک انن لزی رکتبویلوی کارو آقا کسان چلی کلی تاتا دا دی خبر اشد دعا لی که من عدوی که سخ دو دشمنان بش استاد دا, دا غنا نو خود تا دو وفاداروی سباب د سخ دشمنان شي فا این عبیتا پس که فا کار که خوجمهګر د تللو چې ن خاام ظم نو فلا ته خرووج نه دي ننس کاو مود سر مبوزهې ځان سره شودي یووللهې کا مع او خپل <سؤال> بچی په اني پس بې شکه ځله خا پهې دم خاامه انتهتلله کمهکو تلله عسمان به جلې شي تاسو لکهتن چې اوسمان د زل ش کړی او د زنناانه دا نه د ب ينظرون اليه يشتكوا له دتا فرد عليه وقال جواب بركو لان ابقله موزع كذا احب الي ذات جز وجلش بموزن كذا بقدرجي احب غرد الي ما من الف استحلا استحلا بمكتا شي حلال وغنشي وين زمانك كتو يولو خله وي نه خلګول تهل خبره ځ د ور د دا خبره وري ته چې داسې داسې دی نو فقططببل لا او د لا نه زیاد نوغ به لا نه زیات ته ختلې کو چا دتیلیتتلکوفا پهوالي جوړې دللو د کوپې فخررج مسرعا نو غ زل وتو په تونوی حشمه د خلاص حشمې بحشمه اخبالو خادمانو سرا تکسولا وهو منثمن او دی تربوزه والی و دی نقابه چولیو خا و الناسو يتوقعونا قدوم الحسین و خلقو انتظار کا و توقع کا و امید کا و الدراک و دو حسین رضی اللہ عنہ فجعل عباد اللہ من ازیاد نشروشو ش شو ابن لای نه زیاد الناس م نه چې په خلکوبانې سلام چا وو کولوونه وبلال که یا ابنرو سول الله د الله پیغمبر پې غمبر په خیر رالی پته قدم ته خیرره م به من آدمته راغلی ته خیرره مدم من راتلله د ستا غوره راتلله د ستاوي په خیر صی او ته خو پته نو چې داسوکې حاتا انتها الى القصر ترده چی ده ورسی دو اغا صدرها استا قصر ده خلاپتا فحسرن نسامو نللی کو خفل سو کشپو کولاوی کو خفل نقاب ففتحا له لهم نومان الباب نو کولاو که کو دیت دروازه او نومان ابن بشیر و تناد الناس و خلق و وزنو کلل ابن مرجانا خلکو په دا قون پیژدونو سر دا پلان کې دی حصو ویل حاسبانو په دیره و غور ځولې په دی غواې و کلي د سا د کیکو سفاته سفاته همونه دا دغځ او خا. او مقارې کلل راس پرهداران پرهدار خا ت ل مسلم د مسلم رین هو تااح مسللم مسلم ممسلم مسلم کلیا منصورو وکانه شار هم دارودي عادته وکان شارار دررودي عاد ته فته معلهغ في ساعتېاخدان نو راجم م شوود ته په یو ساعت کې سامانیت الفسوو ل زره کسان لا د باید چا د صدره و قصره محل فقاتنه ابن زیاده ابن زیاده رس جنگه فلم جمس المسا انو لا ما خان نو شهه لا ما خانه نو پرشهه چه ما هوم اعتره جنند دیس سلکسانه فلم مارا آرکلا چه دی ورد تفرقهم جدا تیدل دی, دی تختی دل دی نسارا سارا من روانش تکشنم کا نه خو پهباې دا دېې په بعد چېه په طربان دادي دروازیې نوم دی وربي طرک ته چې کومه دروا فلهغلل با به داوررسې دروازي ته ما سلاسه نو درې کته س پې شوي ووفه خراجننودي تاغ درواز و سماهونه یو کسم مسنو ف کا حرن حیران پاتتو شو ف حران خیرران پاتې شو دا راوک لار ځې ته جوانو پوهدو چې کمم طرفته محکم کوم طرفته لاړ شم فزلاو را کو شو نهله پررسې د خپل <سؤال> س نهوا د حالله ع پتل کو پهونه نهته کوچی د کوپې تهفته علااددي معلااتې محمددی م معله <مولادة> د محمد مې اشاس درواې ته ففقام نو بتهواستې فت له ورلالمه حالیدي خو ته خپل خلکاره کوو فرققد ل نو او هغه او ته نرمېستاهله اووت هو نوې کانې او یوان ته ل کې اوون چې فعلمت محمد ابن اشعث مکانی و ورشہ سوکل خپل مولا محمد ابن اشعث خبر ورکو چستا مکانی فما شاء الله سید فاشیلذ ابن زیاد غلالہ چته ابن زیاد تفعلمو خبر ورکو او فوجہ باهو نر 70 رجلن نورال پدبس او بیا کسان فقط هم حملے په وکلا علی پدبانه قاته نه هو مسللم نو مسل ورسه جن وکوو په عام نه هو محمدن شان محمد ب شانس لپه ورکتلله هو انان زیاد د هو چې دای بنی زیات پهذهبه او نو کوناغده چوهلو شدي کوووه بهاسدي را چې او لاړی دی سر دې سره یزی بن معیتته فاله به او دې جو او ددې باقی چې سم ش پانونتال مررو الى خوین او دا خبر چا ته حسین رضی حسین رسون وقد بلغ خادیسییت ته او را غ اوې د لاسهته قاې سې مقام ته په هم مد روواړ نو ارا واپس کې دلوفه قاله له ووی خوتو نو د مسلم رونو ته ویل لا نرو چې هو من نو او پهس او نقطتلو یا منګه به اوجلې شو نو خوذو ب ساه یا بمن منبد نه واخلو ساار ته تهویل <سؤال> چې بد لا خصستلو ته وقاله خوین نو حسن را زل هوته والله خیررهفیهشي بعد کوم اچ خیر نهشته دی فژون کېڅخوا نشته تاسوونه به چې تاسو وایي زما روونه ز بیا چ کوم ف ساه نو روان شو خ تا ل کې خان ل زیاد نو ملاو شود د دې سا اغه اغه لخرې د ابن زیاد و علیه امر ابن سعد ابن ابي وقاص طغوم شصوک عمر ابن سالم فعاد ليل الكربله ندي واره ولدې مخه کل کربلا تا وهو فی نحو 500 فارس او د چو د 15 سو سو اندازا سرو سو یا کسان لاسپ فما کا سرتل ساکروه کله چې ډېر شو چا پهنانو ق <تصفيق> نه دیې نو کولی نهله محيصلله وو چېدلې لپاره د خلاصون ځای نه شته فقاله ویل الله هم محکوم با الله ته زمنګ ددي کوون په میز ک فیصله وکې د اونا راوي بللولو چې زمونږ مدد وکې سمه همی ېلو نه نه اوس ق خلک زمونږ جان کوي ش خطره قومه بیا بیایانو کو ختابیکو خپل کومته فقاله یا فقاله یا عباد الله د الله بندگانو ګو ای ت کو من دیته لا نه او ش په دنیابان دی حالله حضرن په ره ف نه دنیا پس دی دا دنیا چې دا له وقی ته حالله أحد کچر ته باقی پاتې کېدون دن په پچا دی سو په کې باقی پات کې دن کې او باقی عليها احد دنیا فدي باندي سو په باقی پات کې دن کې دغه یا يا فدي باندي سو باقی پات کې دن نو لکان الانبياء او احق دها نو څنګه براند زیات حق دار او فدي وبقاري او په باقی پات کې دلو غير ان الله خلق حال الفلائم <سؤال> غير دا چې الله تعالی په دغه دنیا د پاره دو پلاکې دو نفجدیدوها بالن و جدیدوها ارنی ارنی شد دی بالن زلی دن کری و نائموها او نیمتون ردی چی دی مزمحلنو مز ختمی دن کری مزمحلنو ختمی دن کری اول از محلال تبسل از محلال ختمی دن تایرکی سر اوشانیان د دي چې دي مکفهر رونو دا توور وور دي مفهرته تهویل ل کې توور ورو تهویل ل کېږ تو ور زه خ دي ور زر ورځ نو وورز کا سهح وردارروتون او کور چې د د په کرا دی یا ختمدون ک دی اه لا یدونو من المنه العاریه کور ده ده چره ختمی دن که یاد چره فکره یاده والمنظلو خان او تکانه ده چه ده تلعاتن تلعوه لکیه گی اغو ابوتا چه روانی او چشی او ابوتا چه روانی او دریا تا چش ورو غرزی گی وغرزی دن فَتَزَوَّدُوا زلدو فتزودو نو تو خ ته یاره کوې ځان لره فتهزدو نو تو خته یاره کوي ځان لره جمع کوي ف این نه خیر رزادي تواپس ب شکه غوره توخه چې دغته د کاخوا د الله نهره تهقلله وفيه ثلاثون وثلاثون تانا دانا وپا ديكي زخمونه دنيازه چو دري ديش تانا یا لكي دنيازه زخم نيزيد واربان وثلاثونه ضربة او قطي وپا كي یا زخمونه وپا كي تسلور ديش دي توري وطولا او حوالشو قتله وجل دي سنان ابن انس انخايتا واحتزا رأسه او احتزا احتزو الى كيكي غطسا ولتا غطسكو سرددي غطسكو سرددي غطسكو سرددي وان طلق بهي مسلغان او ويول بماندبان ابن زياد تسرددي ويقول اغداشير او قل ركابي سزتا او قل خا تاياركي اسزما تاياركي یا واچ وي په زما بانندېفی دتن راسپ اني قتلت بشك رعب رعب والا رعب والا قتل تهول ملیکل محجربه د شکه ما وجلې دی محجربه اوغبا چا محجربه چې به روغ به دی روغ والا دی محاجته تو لې ور سرهې وجلې دی فتلته وجلې دی ما خیررهناې پخال کو کی ام ام من و د نا در مور و ده پلار موری صف پاکی می رضیلن ها نوسته ده او پلار صف علی رضیلن هو یعنی بیل سنن خوه بعسا معه رأسا اله یزیدی من المعاویه و اول سرد ده یزیدی من المعاویه تا او عیندهو ابو برزا و دعویس ابو برزا صلاح ناسو توب ابو برزا اسلامی مشهور سنن فجعل ينقط نكطا ينقط لكيي درذول راغل شي چوک په شی باندې سي ګرځي راغل ته کې بالقزيبي اغه چوکي سره اغه چلهي سره اغه لخت سبا چانه سم نه خپل ورچیو بچا بلور کله یو چرتر شو دونه څه چنته وکړ ته عليته د فخلواني دغه په فخلواني دغه د سیستم دی شونه او وه يقول اوا غدال من رجال اعزت علینا وهم کانو اعق و ازلما خواب نفلق هاما جداکو جداکو من داک پری من رجال نخسلو اعزت علینا چڑی رزت منی خواب وهم کانو اعق و ازلما قعد سي نا فرمان او ظالمان منګه د شي خلکو سرونه څټو چې ډيري ځت من خلکو می خوچنا فرمان او ظالمان من کې څټو مفلق خام کپرې ته جدا کو هم کپرې کوو فقال له هو ابو بردن ابو بردو ورته ارقع کذيبه ک مې کتابو کړه د یو خلکو نه ولرږې دې وکړه هل قدر ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقمن مالی درس رسول الله صلى الله عليه وسلم کولهولې دا شو دی یاې ماغو کللهلو تهویل ق بلهوو وقعې لاو وجهې شو شي دانانکل شوي او معشيره لسم را راته سمه ته یخدا وس تینا فکن کار تح دا یو اوسی تینه شپې شو سره سب غ نه ومانونه وعلي اقصان وعلي اقصان وعلي اقصان